مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي انا مرجاني صناع حياتي اقمار لي منار الهداتي فزالوا صباتي وصاروا وَعَنَتْ قُوَانَا بِعَزْمِ الْأُبَاتِ أَيَا مَنْ تَسَامَعُ وَخَلَّ الْمَنَامَ جَبُّ الْمُّرْهِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zaista svaka zahvala pripada uzvići Allahu subhanu subhanahu wa ta'ala, donosimu salavat i selamu na Allahog uslanika, Allahog milenika, Muhammed aleyhi salatu wassalam, njegov korod, sučasne ashabi i sve one koji slijedi na putu istniju sudnjega dana. Vraću, moja draga, i se napokon vraćamo našoj knjizi Edebu mufred knjiga imama Bukhari, koja imam Bukhari, Rahmetullahi aleyhi, pokušao da objedini sakupi hadise koji govori o Edebu, jednostavno, knjiga koja bi trebala da bude prisutna u svakoj kući i da ljudi iz nje uče kodeks islamskog ponašanja. Vi znate, kroz naša prijetrodna predavanja govorili smo o dobročinstvu roditeljima, govorili smo o dobročinstvu prema komšiji, govorili smo o rodbinskim vezama i evo dolazimo do 125. hadisa, poglavlje plemenitosti, Hadis, kojih zabilježi imam Bukhari i Muslim od Ebu Huriri radijallahu ta'ala anhu, da su ashabi jedne prilike upitali Boži poslanika alaihi salatu wa salam, ko je to najčestitija i najplemenitija osoba? Pitanje, i vidjet ćemo na kraj će se ispostaviti da je to tako i bilo, koji se može shvatiti na više načina. Koje to najplemeniti? Pakaži allahu poslanik aleyhi sallatu wassalaam Najplemeniti i najbolji, najgestiti kod allaha tebareku wa ta'ala jeste onaj, koji se najviše boji allaha Inna akramakum inda allahi et qakum Kur'anski aed zaizda su kod allaha najbolji, najplemeniti oni, koji se allaha subhanahu wa ta'ala, najviše boji Pakažu allaha, ashabi allahu poslaniku A ne pitanemo mi to? Bismo mi to myslili sa našim pitanjem Kaže Allah uposlanika alaihi sallatu wa sallam da oni pitaju Ko je najplemenitiji u pogledu njegove lozi Kaže Allah uposlanika alaihi sallatu wa sallam Onda je najplemenitiji najplemeniti insan je Jusuf Jer je on sin Allah uposlanika A on je sin Allah uposlanika A on je sin Allah uposlanika <coughs> Kao što nam stoji dole u Fusnoti Jusuf je sin i Jakub je sin Ishaqu a Ishaq je sin Ibrahimu a.s. a svi su bili vjerovjesnici, četvorica ljudi, jedan za drugim vjerovijesnici. Kažu Ashaavi ponovo, Allahu Boznić, ne pitamo ni o tome. Kaže Allahu Poslanik, pa onda me pitate o arapskim porijeklima. Je li to ono što pitate? Kažu, jest. A kaže Allahu Poslanik a.s. Najbolji u islamu su oni koji su bili najbolji u džahilijetu. Pogledajte kako lijepa rečenica. Najbolji u islamu su oni koji su najbolji u džahilijetu. Ali samo pod jednim uvjetom. Kada se poduće propisima vjeri, a možda bi bilo malo, ovdje prevedeno ako se obrazuju. A najbližiji prijevod jer kada bi bilo, Kada se podući propisima vjeri, pošto je na, na najvećem broju mjesta ovaj hadis tako prevodi, bilo bi Iza ta'allamu, kada nauči se i kada se podući. Ali Allah, Poslanik ovdje koristi jedan glagol poseban Iza ta'quhu. Zašto je fiqh dobio ime fiqh? Islamsko pravo. Fiqh u arapskom jeziku znači razumijevanje. I ovdje kaže, najbolji u islamu su, najbolji u džahilijetu i za fekuhu, kada se poduđe i propisima vjeri i kada i razumiju. Nije, braćo moja draga pojenta, uvjeri da čovjek nauči hadis, nauči ajet, Buharinu zbirku kompletnu ili čitav Kur'an, a to ne razumije. I mi smo svjedoci, baš na našim prostorima, da Bogom nismo, ali jesmo, da imate ljude koji znaju Kur'an na pamet, ali ništa isto Kur'ana on ne zna. On, inšala, će imati se vape za ono što uči. Ali, braću moja draga, nije Kur'an samo objavljen da bi se učio. Prvenstveno je Kur'an objavljen da bi se živjelo po njemu, tu prvenstveno. A učenje moglo bi se u tom kontekstu staviti da je sporedna stvar jer Kur'an je u osnovi objavljen kao životni program za insana na dunjaluku. Kažem, nije znači poenta da čovjek zna mnogo hadisa na pamet, nije poenta da čovjek zna kur'anskih ajeta dosta na pamet, a da to nerazumije. razumije. Mi ćemo, braću moja draga, se zaustaviti večera samo kod ove prve stvari. Ona prva stvar koja je pala na um Božijen poslanik, kada su ga pitali ko je to najplemenitiji, najbolji čovjek. Pa kaže Allaho poslanik, najbolji čovjek od Allaha, tabarakotala, jeste onaj koji ga se najviše boji. Zato ću mi govoriti o ovoj tematici, braćom Madraga, zbog velike naše potrebe za ovom tematikom. Ona, ova tematika, kao što smo nedavno govorili, kada smo govorili kako djecu privoliti da klanjaju namaz, I ta tema je bila više praktičnog karaktera. I ova, braću moja draga, tema, takvaluk, bogobojaznost, najbolji kod Allaha su oni koji ga se najviše boji. Ta tema, ta tematika nama treba u stvarnosti, u praksi. Teoretski je mnogo, braću moja draga, ljudi koji pričaju, evo ovako, baš ko što ću ja vama večeras pričati, ali mi vidimo na terenu da nam nešto neštima Znači, braćo moje draga, govorimo večeras o bogobojaznosti. Mi smo na početka, smo počeli komentarisati u knjigu, rekli da ćemo nekad zbog bitnosti određenog hadisa cijelu noć govoriti o jednom hadisu, a nekada ćemo prijeći po uglavlju u kojem ima 10, 15, 20 hadisa u toku jedne večeri. Znači, shodno potrebi. Ja smatram lično da je ova tematika znači izuzetno potrebna današnjem narodu i ummetu. Ispravom se može kazati, braću moja draga, da bogobojaznost je jedno izgubljeno blago, nažalost, za kojim mal, mal broj ljudi traga. Ovo nijukom slučaju ne znači da ovaj insan što ovdje sjedi pred vama, da je on pokupio pamet cijelog svijeta i da je bogobojazan, već znači da pokušamo svi zajedno da se, hajde da kažemo, prisjetimo, onoga što su islamski učenjaci kazali u pogledu takvaluka Evo najviše vam jednu činjenicu možda je niste znali ili ste znali pa ste možda zaboravli ili ste znali pa i niste zaboravili I znate kada neko želi da dokaže da je određena stvar bitna kaže ona je spomenuta u Kur'anu pa primjer radi Allah sviono tela u Kur'anu spominje komšiju njegovo pravo duši na nekoliko samo mjesta u Kur'anu ali kažu učenjaci pogledaj koliko je mjesta komšije da ga je Allah spomenuo u Kur'an dobro Šta mislite? Na koliko mjesta uzvišeni Allah spominje bogobojaznost u Kur'anu? Kada kažemo bogobojaznost, mislimo na sve one izvedbenice od lagola u arapskom ittaqajetak i bojati se Allah ili riječ takvaluta. Na više od 270 mjesta u Kur'anu Allah spominje bogobojaznost i njene izvedenice. Zar to ne ukazuje na bitnost ove tematike. Znači svaka druga stranca u Kur'anu kad bi se prociješno gledalo na nju i se spomeni takvaluk. To svakako braćo moja draga ukazuje na bitnost ove tematike. Islamski učenjaci su mnogo govorili o takvaluku, želeći da pojasni šta je to takvaluk. I mi možemo jednostavno to svatiti na jednom praktičnom, znači ajde kažem na jednoj praktičnoj definiciji takvaluke u stvarnosti da čovjek s pokornošću Allahu tebarku ta'ala se zaštiti od njegove kazne djehennema. Ništa više. U osnovi ta kvaluke da nešto između nečega čega se bojiš i sebe staviš pregradu. Muslima najviše čega treba da se boji jeste Allahuva kazna djehennem koja je pripremljena nepokornim robima. Kako se začuvati zaštiti od te kazne ta kvaluk, bogobojaznost, da čovjek čini ono što mu je uzvišnji Allah na rednju. <kuh> Mi imamo, braću moja draga, o ovoj tematici govoriti kroz mnogo neki hajde kažimo poglavlja. Imamo govoriti o faktorima koji kazuju na bitnost bogobojaznosti. Govorit o plodovima donjalučko-ahiretskim koje čovjek će pobrati ako Bog, ako bude pri sebi, ima ovo svojstvo. Govorit na kraju, opet je to teoretski, ali ćemo pokušati dati neke savjete i smjernice kako čovjek da kod sebe izgradi ovo veliku plemen, to svojstvo. To svojstvo, koje, braću moja draga, isto tako vi znate kad mi želimo da dokažemo da je određena stvar bitna, tražimo hadise u kojima je Allah u poslani tu stvar tražio. Pa vidjeli ste kad smo govorili o lijepom ahlaku na početku komentara ove knjige, kazali smo od bitnosti ahlaka u islamu jeste i to je da je Božji poslanik dovio Allahu Tebarek da popravi njegov ahlak. Pa kaži, o gospodaru, kema ahsente halqi, Hassin huluqi, kako si me lijepo stvorio u fizičkom izgledu, tako mi isto podari lijep ahlak. E isto tako, taj isti Božji poslanik aleyhi salatu selam, kaže, Allahumme inni esaluke al hudaa. وَتْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَةُ Viero en hadis Božji poslanike govorio اللهم اني اسألوك الهدا Ja te gospodaru molim da mi podariš hidayet uput To je najbitnija stvar Nakon toga et اتتقى molim te gospodaru da mi podariš bogobojaznost Taj poslani, pazite moli Allaha da mu podari bogobojaznost a znate kako se on ponašava znao je, kao što je došlo vjerodoslovno na Hadesu, dođi svojoj kući. U svoju kuću dođi, ne, ne u supermarket negdje. U svoju kuću. I nađi datulu na krevetu. Njegova kuća, njegov krevet. I uzme datulu i hoće da ji podigne, da ji pojedi. I onda kaže, možda je sadako. A Boži je poslanik koji bilo zabranio jesti sadako. mogu jesti hediju, poklon, ali nije mogu jesti sadako. I onda baci. I ostani je vrati i ne pojedi je. Jedna datula. Taj Allahu poslanik takav, on je molio Allaha, subhanahu wa ta'la, podari mi takvalog. Pogledajte, jedna datula. U nas ljudi jedu hiljede, stotine, hiljada, milijone kamata, ništa. I onda se čudi i kaže, kad ga nešto zvizni, kaže, što sve na meni? Pa na koga će? Pogavi biti Znači, braćo moje draga, ova tematika svakako ima svoju bitnost i zato kažem definitivno ako pogledamo temeljito, temeljito, odakle najžešći vjetrovi pušu u ovom umetu, danas jeste iz ovog pravca. Nedostatak istinske bogobojaznosti takvaluka. Kada pogledate gdje je srž I korijen razlike između nas i prvih generacija. Prve generacije, vraću moja draga, znači, kod njih je bilo prihvatanje propisa bez filozofije. zato su uspjeli. Zato su oni u periodu historijskom, koji je bio stotinja godina, dvije najveće sile u to vrijeme svjetske, jer su nisu njih nakautirali. U 100 godina. Počeli su od ništa. Počeli su od jednog čovjeka, od čobana, ovaca i deva i postali su najveća svjetska sila samo za 100 godina. Kada su živjeli po principu, čuli smo, pokorajemo se, istinski se bojimo Allaha tabaraka wa ta'ala. Zato, imate vjerodostojni predaj kod imama Buhari isto, Ebu Bekr radi Allahu ta'ala mu je imao jednog sluhu. Taj sluga je išao zarađivati, pa kad bi zaradio nešto, Ebu Bekr bi znači od ti para kupio sebi hranu. Svaki dan bi ga pitao, gdje si zaradio pare, pa kada bih rekao, gdje je zaradio pare, onda bi jošo kupio sebi za tu hranu. Jednog dana je čovjek, sluga, rob, donio pare, je bubekri još kupio hranu, nije pitao odakli. Kad je fino pojeo, pogledajte kako Šetan sačeka, on polako, des pojede prvo. Kad je pojeo, kaže njemu, rob, znaš ti, kaže, otkud ti meni pare? A majka, kaže, draga, otkud Kaže, ja još prije u predislamskom dobu, džahilijetu, ja sam, kaže, gato ljudima. Ko što i danas mnogi gata imaju. E, ali pogledajte ovoga. Ali, kaže, ja sam još lagu. Ko što mnogi opet lažu. Kaže, nisam znao gatat, ljudi dođu nako kup, zapiše mu i vozi. E, Izletićemo malo pa ćemo se opet vratiti. Kaže, neka žena poslala djete da joj odje tam kod nekog hađi bube da joj zapiše. Odje ti on i njemu nešto se omrskalo, ići i veli šta ću, idem ja dole neđe u mezarluke, s jednog ću ja nišana ono prepisat, šta piše na nišan oni arapski slova, zamota ću ja to doniću mami, pareću sebi i eto ga, vukove, siti, ovce na broj. Došao on kući, veli mama šta ima kako je ma ja cine kad je dok je on dol pošao pisat mi ne odma lakše bilo znači ljudi su jednostavno takvi da vjeruju da ono što mu danas da koristi Helen neisem kaže ovaj sluga e Bekru, kaže ja ni sam znao a im se time bavio i kaže jednim ljudima sam nešto ja za čaru i kaže tek su mi to danas platili I ja, je tebi donio, ti se od toga, kaže, kupi u sebi hranu. Ne može biti prljaviji metak nego taj. Kaže, kad je Bubekr toči u hadise, znači ponavljamo kod Buharije, iz tog momenta stavio prst u usta i sve povratio. Ima rivajet koji nije kod Buharije, kaže, rekao je Bubekr, kaže, da nije hrana, tela izaći osim s dušom, sve i duša i hrana, kaže, izašla bi duša i hrana, samo mora iz mene izaći, nema umeti da ostane u hranu. Nije obavezan bio čoveč Gotovo, hranu, poju i završi na stvar. Allah te ne duži al neka ne može u meni ostati. To su učenici najboljeg učitelja. Mohamed, vidjeli smo kako se mu zato kažem, to je ono što danas nedostaje umjetnojim teškim vremenima, vremenima kada je postalo konzervativno biti normalan. Takva su vremena da je konzervativan insan onaj koji normalan. Ako dođeš u društvo i ne konzumiraš alkohol, ne drogiraš se, drinu ne čadiš, ne uzimaš kamatne kredite, ne gledaš filmove, ne gledaš serije, ne ideš na more, ti si konzervativan. Dok ako sve činiš ono što smo spomenuli, tada si ti dobar. Znači umeti se to toliko odalje, ovo govorimo o muslimajima, Zapad, Evropa, Amerika, Australija, mi se njima ne obraćamo uopšte, mi govorimo o svojim problemima. Znači se toliko odaljio od Allahove vjerine, odaljio se od takvaluka, toliko da ne postoji grih, veliki grih, kojeg ummet ne čini javno i na veliku. I onda ljudi dođu i kažu što nam se dešava tu, što nam se dešava tu, zašto nam se dešava tu, Kad će prestati u Iraku, kad će prestati u Palestini, u Čečeniji, ovdje i ondje, kad će se kod nas popravići stanje? Inna Allahe la yugayiru ma bi qavmin hatta yugayiru ma bi anfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda dok taj narod ne promijeni svoje stanje. To je odgovor, Nema tu filozofiju. Kao što Allah ko što danas Efendija muderis citira onaj hadis, Allahu neće dosaditi vas nagrađivati, upisivati vam dobra djela dok, vam, dok vama ne, zasada, ne dosadi. Isto tako, Allahu neće dosaditi ovo naše stanje, jadno, dok nama ne dosaditi, dok se mi ne popravimo. Allah kaže, Allah neće popraviti stanje dok se vi ne popravite. Kad vam dosadi biti poniženi, da vas kolju, košto kolju dole, koko de u ovaku, mijenjajte se, imat ćete bolje. Dok vam ne dosadi, pa eto, kad hoćete bujrumu. Da ja to kažem, veoma je bitno, braću, draga da govorimo o ovoj tematici. <clears throat> Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj knjizi oporučuje takvaluki bogobojaznost <clears throat> i čak šta više to je bila oporuka od uzvišnog Allaha i prijašnjim narodima. Kaže Uzlišnji Allah, Teb. وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّفُوا اللّٰهُ Mi smo oporučili onima prije vas koji imaju da ta knjiga, a i vama, da se bojite Allah. To znači oporuka svim narodima kroz cijelu istoriju čovečanstva. Allah uposlanik zbog bitnosti te teme oporučuje ashabima takvaluk. Imate verodoslin hadis, jedne prilike Allah uposlanik je držao ders. Pa kaže, prenosi pre, od sadisa, kaže, tako je didljivo govorio da su naše oči zasuzile, naša srca su zatreperila, pa smo pomislili da je to neki oprosni govor. Pa mi kažemo Allahom poslaniče, kao da je to neki oprosni govor, daj nam nešto zažijeto. Pa kaže Allaho poslaniče, wasalam, Usikum bitakvallah, Hoćete nešto sažito, hoćete nešto kao oprosni govor, oporučujem vam, kaže Boga, bojaznost. To je, braćo moje draga, ono što će sana uzdići na dunjaloku i na ahiretu. Također, ako pogledamo kroz Quran vidjet da velik broj Božih poslanika su svome narodu govorili وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَهُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ Kad je Nuh svom narodu rekao pa zar se ne bojite Boga? Pa isti takav ajet kada je Hud rekao svom narodu zar se ne bojite Boga? I tako imate više ajeta koji govori na istu temu. takođe braću moja draga, od <coughs> faktora koji nam ukazuju na bitnu stovi tematike, Jeste ovu, ovaj hadis o kojem govorimo, činjenica da su najbolji ljudi kod Allaha subhanahu wa ta'ala, najcijenjeni, najpriznaniji, oni koji se Allaha bojili. I to je, braću, moja draga, odlika ove vjere koji ne možete naći nigde drugo. Ova vjera je tolku savršena. I nije samo objavljena Arapima, već je objavljena svima nama. I onog momenta kada mi budemo bogobojazni od njih, mi smo bolji od njih. I nikome nije stavljen veto od nas da postane alem, da postane učenjak i da odtuda iz arapskog svijeta ljudi njega zovu i da ga pitaju propise. Nikome nije stavljen veto. I dešavalo je se da su ljudi bošnjaci bili, hajde da kažemo, glavni muftije u Istanbulu za vrijeme dok je Hilafet bio u Turskoj. Znači, braću, maja draga, ko hoće da se trudi, Imam Buharija nije bio arab, a njegov sahih je najvjeroldostojnija knjiga nakon Kur'ana ili najvjeroldostojnija knjiga koju je napisala ljudska ruka. A nije bio Arab. Znači, imamo pravilo, ne gleda se ko je otac, ni ko je mati. Čak islam ne čini nepravdu nikome, ali dijete može biti dijete vambračno. Tu vambračno dijete može biti sutra, može biti prijesjednik, može biti vojskovođa, može biti muftija. Nije ono jadno krivo što je vam vraćno. Njegov otac, njegova mati ima će kazno, ali ono, nema ništa sa tim. Sutra kada dođe negdje da prosi ženu, ako je učen, ako je školovan, ako je obrazovan, ako je kulturan, ako je bogopojazan, nema nikakve smetnje da se oženi. Da postane muftija, da postane u... ništa. Tako isto čovjek siromašan, manje ugledan, kinez, japanac, švabo, amerikanac, u islamu su svi isti. Osim potakvalog. To je ono vraćam što ljude uzdiže jedne nad drugima. Također od faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike jeste da je Allah te barkuta čitam ummet muslimane objedinio na na tom pitanju i kaže vota'awanu al-birri wat-taqwa podpomažite se na dobročinstvu i gdje na bogobojaznosti. Tu i se podpomažite. I rekli smo odbitnost ove tematike jeste i činjenja da je Allah uposlanika alaihi sallatu wassalam tražio od Allaha subhanahu wa ta'ala da ga obskrbi sa ovim plamenim tim svojstvom. To zbraću, draga, neki faktori koji kazuju na bitnost tovi tematike. Evo, mi ćemo, pošto mi rebe, živimo u takvom nekom periodu kada ljudi sve gledaju kroz prizmu, dolar, euro, dunja neke koristi, da vidimo šta sve sa sobom u kontekstu dunjaluka nosi bogobojaznost to je ono što bi trebalo u nama ako Bog da, da pobudi želju da budemo čestiti da budemo mudrivi da budemo prepoznatljivi pod takvalukom imate hadis koji znači ulema se raspravlja o njegovoj vjerodostojnosti ali ako ništa nego znači ispravno a to je Kaže, bogobojaznost neće prestati biti pri bogobojaznom insanu, dok ljudi bogobojazni ne budu ostavljali ono što je halal, bojeći se da ne ulete ono što je haram. To je istinska bogobojaznost. Da čovjek je spreman ostaviti halal, bojeći se da ga taj halal ne odvede u zabranju. A kamoli sumljivu stvar, a kamoli haram. To je bogobojaznost. I zato kažem to je ono što nam treba danas današnjem vremenu, vremenu iskušenja da ljudi istinski obožavaju Allaha te barka taala, da mu budu pokorni, kao što kaže Allahov poslanik. Jednostavno tako kratko. Kaže asabu ittaqillaha haithuma kunt. Pogledajte, samo tri riječi. Boji se Allaha makdje bio. U kući, boj se Allaha Na izletu? Boj se Allaha. Na radnom mjestu u kancelariji? Boj se Allaha. Na utakvici? Boj se Allaha. U žani? Boj se Allaha. Boj se Allaha. Ma gdje bio? Pogledajte, tri riječi. Ali, to samo može kazati poslanik, je kaže, sam za sebe opisujući govori, Allah u poslanik kaže, u'ti tu javami al kalim, ja sam dobio jezgrovitost govora, Jedna od osobenosti Allahog poslanika, kojom se odlikuje na drugim poslanicima, jeste i jezgrovitost u govoru. Pogledajte, u tri riječi ti rekne nešto što ti može kroz čitav život koristiti. Boj se Allaha, magdje bio. Dan, boj se Allaha. Noć, boj se Allaha. U kući, prozori, sve spuštene roletne, boj se Allaha. To je ono što nedostaje, braću moja draga, ummet. Evo nekoliko koristi <clears throat> koji će nam svakako, inša Allah, otvoriti, trebale bi da nam otvori srce prema ovom velikom plemenutom svojstvu. Prva stvar, braćo madra, vidite kako je ummet ponižen danas, znači, definitivno, bez, bez, imalo, imalo, straha čovjek može kazati da je muslimanski narod, ummet, najponiženiji naroda na planeti. A jedan od najbrojnijih naroda, Toliko je primjera. Ne treba, znači, sad bi čovjek mogao u svjetoj jaci i samo navoditi primjere kako je ummet ponižen. Njihovu, svetu, njigu, Kur'an spaljuju. Ljudi nemaju kad da reagiraju, pošto su zauzeti svjetskim, evropskim prvenstvima futbala, nekovi gore zapaljuju, mi nemamo kad reagira. Zamislite da je milijarda i pol muslimana samo ustala i na mikrofon drijeknula se, gore nalije što su radili. Oni bi umrli od straha, ali ne, njima je teško ustati da da reknu, nemojte to učiniti. Ili da su otišli već jednom milijarda i po muslimana i da su otišli samo iz siponi ili po pračkicu i tamo ispali na Palestinu, toliko bilo kamenja u Izraelu da bi zatrpalo Izraelu ali treba se podići, treba pračku kupiti, treba kamenčić ponijeti sa sobom. To su za nas velike deređe. I mnoge druge stvari, počevši od Fatine crkve u Konjevića polju i mnogi drugi stvari. Znači, problem je, braćo moja draga, u umetu, i u to, to je ono gdje leži taj zijec, ja kažem, takvalu, braćo moja draga, donosi pobjedu. Kaže Uzvišnji, Allah subhanahu wa ta'ala, kada govori o bedru, biti na bedru, vi znate šta je bilo na bedru? Na bedru je bilo 300 sahaba, a bilo hiljadu nevjernika. To oni bili opremljeni do zuba, ovi sahabi krenuli nakon sa noževima, sa sabljama, ništa, bez pancira, bez deva, bez ičega. Uala kad nasarakomu bi bedrin, ali Allah je vas pomogu na bedru, došli meleki. A zato kaže Allah svt. na kraju <coughs> In in tatqu wa tasbiru wa yatuukum min fawrihim hadha budete Allaha bojali. Iako se budete strpili wa in tasbiru wa tatqu yatuukum min fawrihim strpite i budete se Allaha bojali odmači vam meleki duhu. Tam dva ujeta Kako se samo strpite, iako se budete Boga bojali, dolazi. Kad oni dođu, nima više uopšte razmišljati čija će povjeda biti. Ali, nažalost, toga nima, braću moja draga. Od koristi bogoboljaznosti, braću moja draga, da ja sam malo ove svoje papire ukljenuo također da je to put ka rahmetu Allah subhanahu wa ta'ala treba li insanu išta veći na dunjalku već da mu se njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala smiluje <coughs> kaže Allah subhanahu wa ta'ala rahmeti vasijat kulle še'im fe se ektubuha lilladine yattaquna vajutune zekata valladine hum bi ajatina yuminun kaže moj rahmet Allah subhanahu kaže o buhvata se živo A ja ću ga, kaže, podariti i upisati onima koji se Allaha budu bojali. I koji, koji zekad budu davali i, kaže, koju, koji u moje ajete budu vjerovali. Čovjek hoće Allahu rahmet, hoće Allahu milost na prvom redu, ako se, kaže, budu Allaha subhanahu wa ta'ala bojali. Također, ono malo prije što smo spomenuli, deša je se nerijetko da čovjek zapadne u nedače. Pa onda u jačini svog imana, potegne za nom poznatom, našom izrekom, što sve namene. Treba tražiti odgovor u nama. Allah Đelšanu kaže وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا A onaj ko se bude Allaha bojao, Allah će mu dat izlaz iz svakej situaciji. Al se bude Allaha bojao? Istinskom bogobojaznošćom. <coughs> وَيَرْزُقُهُ مِنْ هَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ Pa gledajte dvije koriste. Onaj ko se bude Allaha bojao, daće mu izlazi iz svake situacije i obskrbit će ga odakle se i ne nada. Zato učenjac komentar komentariče ovaj ajet kažu to je najljepša obskrba koja dođe odakle se nisi ni nadao. Čovjek pred krajem mjeseca već razmišlja o sljedećem mjesecu sači će doći računi pa to ću plate, to ću platiti, to ću, to ću, odakle doće mi malo socijali, malo platiti, malo ovda, malo onda a kada ti dođe nešto nije ti moglo pasti na pamet da ćeš dobiti. To je najslađiji poklon. Da dobiješ nešto, a nisi se nadao. Zato Allah Žešom kaže وَيَرْزُقُهُمْ مِنْ min لَا يَحْتَسُ Bići je, kaže, obskrbljeni odakle se nisu ni nadali. Također, kaže Allah subhanahu wa ta'ala A onaj ko se Allah boji, Allah će mu njegove Njegov život, njegova pitanja životna lakim učiniti Hoćeš da ti idu u stvari laku životu. Onda najbolji metod jeste da se bojiš Allah subhanahu wa ta'ala Pogledajte ti veliki koristi Hoćeš pobjedu ummetu Boj se Allah. hočeš izlazi svake situacije? Boj se Allah. Hoćeš da ti risk dolazi odakle nisi mogo ni pomisliti? Boj se Allah. Hoćeš da ti stvari idu u životu lahko? Boj se Allah. Također, <tak> hočeš da stekneš nešto od korisnog znanja? Prva stepenica je boj se Allah. Kaže Allah s.a. <tak> u onom najdužim ajetu u Kuranu. وَتَّقُ اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ Bojte se Allaha, Allah će vas podućit. Ali uvjet. Bojte se Allaha, Allah će vas podučiti. Hoćeš da se obrazuješ, da se naučiš, da ti to znanje bude korisno, moraš onda ispuniti ovaj uvjet. Također, Allah, znači čovjek ne zna koja je korist veća od, od koji. Od koristi ta kvaluka i bogobojaznost jeste Da Allah tebarko je tala onome koji se bude bojao daće mu mogućnost da vidi gdje je pravi put, da razazna gdje je istina od neistine. La ilaha illaha. Allah. Kada ne bi bilo druge koristi od takvalu kao sim ove, bilo bi dovoljno. Danas naročito kada sa svih znači mjesta raketiraju islam lijep ono čega je čist kada se sam islamski ummet pocijepao u stotine nekih frakcija i neki sekti. Jedni leteju po zraku, jedni po zetri gore, jedni po, se probadaju savljama, jedni na stapovima, jedni oko kaburova tavafi. I ti onda dođeš kuću, majko draga. Kaže onaj akademik i sad ti kontažak, akademik morava li biti pametan? A on tu dolazi ovo. Kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala Ya iyuha alladina amenu In tetaqullaha Jeđa allekum furqana Ovi koji vjerujete Ako, ako se vi budete Allah bojali On će vam podariti furqan Furkan da ćete moći Rastaviti istinu od neistini Allahu atvar Danasnje vrijeme, vrijeme smutnji Vrijeme šubhi, vrijeme grijeha Allah mi je se teško snači to kažem, kada ne bi bilo drugih koristi osim ova, bilo bi dovoljno da čovjek se maksimalno potrudi da ima pri sebi ovo svojstvo. Da ga Allah sačuva od onih nejasnuća koje ima. Znači, također, bogobojaznost je put ka ljubavi uzvišnog Allaha. Subhana. Viditi ovog ovog insana sićušnog. Jeste gledali? Kada se ozgor gleda iz mira, Na zemlju. Kolišna je zemlja? Ha? A na toj zemlji toliko ljudi. Kolišni je insan? I taj insan, taj griješnik, ima mogućnost da ga njegov stvoritelj, Allah, iznad sedam nebesa zavoli. Pa jel Allah je to moguće? Nema Allaha mi veće i počasti insanu, osim da te Allah zavoli. Kad te Allah zavoli, goto kaže uzvišeni kaže Allahu postani kaleh salatu inna Allaha yuhibbul abda attaqiy alghaniyy alkhafi Allah kaže zaista voli roba koji ima jedno od ova tri svojstva attaqi na prvom mjestu onaj koji se Allaha boji neka Allah voli alghanik onaj koji je bogat kažu islamski učinjaci da se ovdje više bogatstvo odnosi na to da je čovjek zadovoljan. Jer imate hadise koji potvrđuju učinjenost da kaže istinsko bogatstvo je zadovoljstvo duši. Ali evo u svakom slučaju, znači onaj ko je bogobojazan, onaj ko je bogat ili ko je zadovoljan i el hafiđ. Bukvalno prevedeno skriveni. U smislu da je čovjek jednostavno takav da nikome nije nametljiv. Jednostavno čovjek dolazi u džamiju, izlazi, ma ama nikoga ne primjećuje. To su oni koje voli uzvišeni Allah. Koji se Allaha boje, koji su zadovoljni i koji su to negdje neprimijetni, nema ga. To su oni koji Allah subhanu wa ta'ala voli. Također, <tuh> ljudi se žali, naročito danas, recesija, teško živjeti dobro nam je ja lično kažem dobro nam je Allaha mi uživamo kada bi prvo napravili komparaciju između nas i onoga na čemu je bio Allah uposlanik i njegova generacija a oni su najbolja generacija koja je ikada bila u historiji onda vidjeli da su mi bogataši ali eto pošto su mi naučili tako raskošno živjeti nama je teško Allah poslanik k ali salatu ve selam kaže gore dostupni hadis čovjek koji osvani u svojoj kući bez znači ne boji se mirje zdrav i ima hrani za taj dan kaže kao da mu je da citav duňaluk u svojoj kući zdrav Siguran i ima hrani samo za jedan dan. Samo za jedan dan. Nije za, za šest mjeseci. Samo za jedan dan. Kaže kao da mu je da čitav dunjalog. Allahu poslanik za njega kaže, a iša u našoj kući se tri mjeseca nije palila vatra. Znači tri mlađaka to su dva mjeseca. Nisu nikako palili vatru. Šta ste kaže jeli? Ma jeli smo kaže datu li i vodu? Ali eto, hajde. Ljudi kada bi se bojali Allah, tebarku wa ta'ala, Allah subhanu wa ta'ala bih dao beričet, otvorio bih kapje i nebesa i zemlje u rizku. Kaže uzvišeni Allah subhanu wa ta'ala, وَلَوْا أَهْلَ الْقُرَىٰ أَمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاكَاتٍ مِّن السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ A kada bi se kaže staromnici zemlji, Allaha bojalo. On bi im otvorio beričete i blagoslove i sa nebesa i sa zemlji. Al kada bi se... Kada bi? Kad se ispuni ovaj uvjet, ovo drugo će doći, jer je to Allahov objećanje. A nema istinitijeg objećanja od Allahovog objećanja. On kaže, kad se ljudi, ako se ljudi budu bojali Allaha, on će im otvoriti riznice i sa nebesa i sa zemlji. I zato kad ljudi dođu, teško Ne možeš od prvog do prvog, ne možeš kraj s krajima. Formula 1 plus 1, 2. Boj se Allaha, Allah otvara riznici. Također, braću moja draga, od vrijednosti, bogobojaznosti jeste i to da je ona uvjet da neće dijelo bude primljeno. I znate za slučaj dvojici sinova Adema alejihiselatu ve selam kada su primili žrtvu gospodaru pa Allah jeršano primio od jednog od drugog nije pa kaže se u tom kontekstu qala inna ma yataqabbalu Allahu min almuttaqin šta ti ja kažem mogu zaista Allah prima prima dijela, prima kurbane od onih koji se Allaha boje od onih koji to iskreno radi radi Allah subhanahu wa Također, to je velika stvar. Oni koji hoće da njihova dijela budu uprimljena kod gospodara, onda treba da se okite ovim velikim svojstvom. Svakako, od ahiretskih nagrada moglo bi se one, znači, govoriti kroz razno-raznu neku prizmu, ali u više kur'anskih ajeta Allah je obećao da je džennet pripremio za svoje pokorne robove, oni koji se Allah budu istinski bojali. Postaje nam, za kraj ovog našeg druženja, nekoliko savjeta, hajde da kažemo pokušaja, da ukažemo kako i na koji način izgraditi kod sebe ovu veliku svojstvo. Prva stvar, braćo moja draga, govorimo neprestano o tome, jeste istinska spoznaja Allah s.w.t. Jer čovjek ako istinski spozna svoga gospodara, zna da ga Allah tebarko je tala neprestano vidi. I to smo govorili kad smo prošli put govorili o Rijaluku. Kako se najbolje liječi Rijaluk? Istinsko spozna je u gospodara. Da čovjek zna da ga Allah neprestano vidi. Da ga neprestano čuje. Da sve što radi je zapisano. Kakva je korist da čovjek na vučero letne i tamo gleda na TV-u ono što ne treba gledati, Allah ga neprestano vidi. Meleki neprestano pored njega pišu sve. Kakve roletne? Roletne su ti na srcu čovječe, zato što isprav, ispravno ne u gospodara. Tu su roletne. Znači istinska spoznaja, Allah subhanahu wa ta'ala, njegovih svojstava, dolazi žena Allah poslaniku i žali se na svog muža. Kaže Aisha, vi znate kolika je soba bila Aishina? Kaže, Aisha radi Allahu poslanik kad bih klanjao, kaže, a ja ležim, on nije mogao učiniti seđdu. Već bih, kaže, dotake, pa bih ja pokupila svoje noge, pa bih on učinio seđdu. Pa kada bi opet došao na kijam, kaže, ja pružila noge. To je maksimalno dva sa dva. Četiri kvadrata. I kaže Aisha, ja u jednom čošku sobi, a u drugom čošku sobi ta žena se jada, kaže Božim poslaniku, na svoga muža. I kaže Aisha, ja nešto čujem, nešto ne čujem, ne mogu se razumjeti. Allah objavljuje ajete u surimu Čadele, leqad se mi Allahu qavle leti tu Čadiluke fi zauđiha, zaista je Allah čuo riječi onih koja se žala na svoga muža. Znice da ne nebesa. Spano. To kad čovjek zna džabaro letne nema, ne može se sakriti nigdje. Također, braću moja draga, da čovjek zna suprotno od bogobojaznosti činjenje grijeha. Da čovjek zna štete koje proizilazi iz grijeha. To ćemo biti dodatna satisfakcija da čovjek ustraje na bogobojaznosti. Zapitajte se samo kroz historiju Velika dešavanja se dešavala zbog grijeha Zašto je Adem a.s.a. sa svojim subrugom istiranih dženneta? Zašto je potopljena zemlja sa vrijeme Nuha a.s.a. Zašto je uništen narod Ada Selam? Zašto je uništen narod Semudov Zašto je uništen narod Salihov Sve braću, moja draga, jedan odgovor, zbog grijeha. Znači, kad čovjek zna negativnosti koje nosi sa sobom grijeh, to je svakako velika satisfakcija da čovjek ostaje ustrajan na pokornosti Allahu. <kuh> Također, čovjek da bi se, hajde da kažem, učvrstio u ovom svojstvu, mora da zna odakle mu dolaze najžešći vjetrovi, od najžešćih neprijatelja, to je šeitanu. Mi smo ovdje govorili o šeitanu, govorili smo o njegovim načinima zavođenja ljudi, govorili smo od njih sedam stepenica gdje on čeka ljude, od kojih se niko spasio nije, pa čak ni Božji poslanik od onih sedmi. Čovjek to zna, kada zna, onda ako Bog da daje to, hajde da kažemo, jedan dobar metod da ustraje na pokornost. Evo poslušajte govor jednog učenjaka današnjeg doba, Mustafa Sibarija, njegove su neke knjige čak provedene na bosanski jezik kaže on kada ti duša poželi kada je šetan pozove da uradi kakav grih kaže sjeti se Allaha sjeti se da te Allah vidi sjeti se da te Allah čuje sjeti se da ćeš pred Allahom stojati na sudnjem dan da ćeš polagati račune sve to kaže ako se oklizniš nije to dovoljno i tu to bude najviše dovoljno ali hm, Kaže, sjeti se, kaže, morala ljudi. Sjeti se da to dijelo koji želiš da uradiš, da to nije moralno. Čovjek, ne do Allah, želi da počini prostituciju. Pa šetan ga pozove na to i on da on prvo što kaže, Ustakfirullah, pa to je zabrajno, pa to, pa to, pa Allah me vidi, Allah me čuje, Allah mi podari o blagodatiju, ja to sad zlopotrebljam, ništa, duša, samo naprijed, koji ne ušale na vrata kaže, reci, pa to ne doliči. To ne doliči moralnom čovjeku da to uradi. Bi li volio da neku uradi što tako sa tvojom sestrom, sa tvojom majkom? A duša i dalje koju unušare na vrat. Kaže, zastraši je sa, sa sramotom koja će se pročuti kad ljud saznaje da se učinio grih. Znači, prvo kažeš, Duši, boj se Allah, Allah te vidi, Allah te čuje, Allah ti je dao zdravlje, Allah ti je dao vid, Allah, Allah, Allah, ništa. Pa to ne doliči, pa a, a, ništa. Pa šta ćeš sutra kad ljudi saznaju? Pa pa, pa ništa, opet, ko une? Kaže, onda ovaj še, kaže, ako i to treće ne upali, kaže, ostavi duš kaže ti si tada bliže hajvanu nego insan Te više ništa ne pomaži. Ako te nije moglo zastraši strah od Allaha, da to nije moralno, da će te stiditi ljudi, nije ti si kaže u tom momentu bliži aj nego insanu. Može, znači gotovo više, nema za te prepreke nikakve na planeti. I zato čovjek treba da zna odakle mu dolaze te vesvese metode i načini. Jer šeitam, braćo moja draga, ne smije ti nikad zaboraviti. Njemu je jedini, jedini, glavni, završni cilj da te tutne u džehennemu. إِنَّمَا يَدْعُوا هِزْبَهُ لِيَكُونُ مِنْ أَسْحَابِ سَعِيرٍ On hoće od svojih sljedbinika da završi u djehennem. To je njegov cilj. Kad te tamo tutne, إِنِّي بَرِيءٌ مِنْ Kao što kaže Allah Jeršanu Kur'anu, o Širitanu, kaže, ja sam sad od tebe čist. Ja sam svoje uradio i završena stvar. Također, braću moja draga, od ovih neki savjeta koji su, hajde reklim u jednu ruku, praktični. <clears throat> Jeste činjenica da čovjek znači čita, da uči, da u ovoj tematici čita šta su drugi ljudi radili. Onaj primjer Ebu Bekra. Da vidiš kako su ljudi bili bogobojazni. Kako su ljudi ostavljali ono što bi moglo znači, biti sumljivo, A kamo li kako su ostavljali harame? Čitaš hadise iz... Cvjetite se samo onog hadisa, onej trojici u pećini. Kada jedan onaj od njih kaže da je, da je imao priliku na kraju onej priči. Da sa svojom tom rodicom koji je volio više nego Dunjalog čitav. Da je... Znači situacija je došla tako da je došla i kaže daj mi pare. Pa je on to uvjetovao da sa njim spolno opći. Pa kaže, kad sam legao kao što muž legne sa svojom ženom, ona mi kaže šta? Ittaq ila, boj se Allaha polan. Znaš da to što radiš je bespravno. Kaže, pa sam mi ostavio. Ostavio sam joj pare. Gospodaru, ako znaš da sam tu radio radi tebe, daj da se ovaj kamen pomakni sa ulaza naše pećini. Ali pogledajte, da vidite kako ostavlja traga na insana itaqillah. Danas kaže brat boj se Allaha, ma ko boj se ti Allaha? Ko da smo rekao, hej u džihenne? Pa boj se Allaha, polan, pa da se svi bojimo. Ma boj se, kaže ti Allaha, pa, a trebam se i ja bojati ti zajedno. Nisem ti rekao, hajj, skoči na glavo sa šestnestog, spratam. Boj se Allaha, čuvaj Allahove granice. Šta znači boj se Allaha? Čuvaj Allahove granice, nemoj činti haram. Radi ono što je dozvoljeno. I na kraj, braćo moja draga, evo, i zaboravio sam na to, koliko imamo još vremena? A evo, kratko ćemo, inšallah, da se samo malo preispitamo. Kur'an nam, braćo moja draga, direktno i jasno u Kur'anu spominje <tuh> svojstva bogobojaznih ljudi. E, evo, nama sad vagi. Sad smo mi cijelo vrijeme govorili, a znam da je nama oko nas mnogo bilo Oni koji nam došeptavaju kažu, ma ovo sve što nam pričeš, a to sve ti imaš, sve si ti to. A ti si bogobojazan, ti iskupio kartu, ona je u džepu, samo traži stature da te otkinu, da te gurnu. Možeš otići u džehennem, možeš otići u džehennem. E eh, da vidimo imamo li mi pri sebi ta svojstva. I koja su to svojstva koja bi trebali da imamo pri sebi, braću moje draga. Imate ajet u suri El Beqara, poduži ajet, Ja ga neću citirat na erapskog samo zbog vremena. Ajed počinje, ja mislim da je to 26. stranica, u Suri al-Bahar, ali i selbir, kaže Allah Jelishanu, nije čestitost u, u tome da vi samo svoje lica okrenite prema istoku ili prema zapadu. Nije to samo čestitost. I onda nabraja, a onda će kazati na kraju da je to svojstvo mu'mina, bogobojaznost. Pazite sa, šta je, šta je? Bogobojaznost. Kaže, Ali je dobročinstvo da vjerujete u Allaha. Prva stvar. Da vjerujete u sudnji dan. To je dobročinstvo i to je takvaluk. Da vjeruješ u sudnji dan da ćeš stajati pred Allahom. Da ćeš polagati račune. Ne daj Bože da pomisliš pa da rekneš a ko je se odotu da vratio. Da kaže vjerujete u Allahove meleke. Da vjerujete u Allahove knjige. Da vjerujete u Allahove poslanike. Da dajete imetak pa makar ga i voljeli. Uf. E mi ovdje već potanko. Da dajete imetak makar ga voljeli. I sad je se da imetak? Zevo ili kurba? Robini, wal-yatama, yetimima wal-misakin, siromasima. uobini sebil, da daješ putniku, namjerniku, vosa iline, i oni koji išću, koji traži, prosjacima, uafir rikabi, da se neko iskupi robstva, i tu da daješ. Pa on, ovo je sve bilo, znači, samudeljivanje metka, ono makar kaže čovjek i volio, pa nastavlja, Allah s.w.t. kaže, oni koji namaz obavljaju, oni koji zekija daju, oni koji ispunjavaju ono što su obećali, uff, Kotanki smo, ko store, ko lizala, ali ona uzdužna, nije ona okrugla. Imamo li pristebi ova svojstva? Udjeljujemo li novac koji volimo? Ispunjajemo li obećanje koji smo dali? Vo slavi rine filbesa i vo dora, i u žestukom ljutom boju, strpljivi. Jesmo li strpljivi? u la ike ledine sada puva, u la ike humul muttaqun To su oni, kaže, bogobojazni. To su bogobojazni ovi koji imaju pri sebi ova svojstva. Svako od nas treba da se izvage, da vidi imali ovih deset spomenutih svojstava pri sebi. To su svojstva bogobojazni. Vjerovanje u Allaha, sudnji dan u Meleke, u Allahove knjige, u njegove poslanike, udjeljivanje imetka kojeg čovjek voli, obavljanje namaza, zekijat, ispunjavanje, obećanja, istrpljenja i sabora. Drugi kuranski ajet sura Ali Imran wasali ala magfirati min rabbikum tozurite ka Allahum oprostu i njegovom džennetu čija su kaže prostranstva kao prostranstva zemlje i nebesa koji je Allah pripremio komi lil muttaqin Allah ga pripremio bogobojaznim i on da nam daje svoj stativ bogobojazni. Allah nam kaže pripremljene džennet za bogobojazni uvijek sad sebi kaže, pa dobro, da li taj džennet zamene, da vidi imam li to pri sebi pa kaže, uzvišenja Allah subhanu wa ta'ala opet po džepu oni koji udjelju i kad imaju i kad ne imaju Boga mi je teško biti Boga boja za. kaže nama jedan ših u Medini nemojte se zavaravati Da čeka da imate puno para, pa da dijelite. Ko ne udjeljuje kada ima malo, neće udjeljivati ni kada ima puno. Još gori. Čovjek koji ima deset maraka, mi smo to govorili po islamu, kada udjeli Marku, on je udjelio desetinu i mjetka. Marku dao desetina. Lako je se od Marki odvojiti. A šta misliš onaj koji ima milijun? On tebe da bi stigao, mora da sto hiljada. Ja mislim da bi on 68 puta dobio srčani prije nište tu dao. Ali da te stigu mora dati 100.000. A ti dao Marku, ti imaš 10 maranka. Ti dadneš Marku, ti se dao desetinu i Mjetka. On ima milijun. Onda vi tebe stigo u nagradi mora dati 100.000. Zato kad imate malo udjeljujte. Ako Allah dadne puno onda ćete imati već naliku. Prva osobina za koju je Allah pripremio džennet, jeste u i kad imaju puno, kad imaju malo. Također, oni koji, ajde kažemo, malo je to potiško prevesti na naš bosanski siromašni jezik, koji svoju ljutnju prekrivaju i sakrivaju. Kada ima mogućnost čovjek da ispolji svoju ljutnju, da je tada progutao. To su oni kojima je džennet pripremljen. Boga mi je to teško. ni nas <tos> Koji halaljivaju i opraštaju ljudima. Of, oh, ma nešti kaže halalt ni na sudnjem danu, ni na dunjalku. Nešti ni tamo halal. Šta mu je uradio? Kokoša odšla u vrtu i jednu glavcu luka iščeprkala nogom. Kaže nešti nikad halalt. E eh, vi će moćeš ti u džennet. Ker Allah Jezusom kaže, Jennet je pripreden ima koji upraštaju. Wal afina anim nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah voli onih koji čini dobroje dijelo, pa onda nastavlja. Wallezine idha fa'aluu fahişeten. I oni kojima je pripreden Jennet, oni kaže, kada ako uradi, ako uradi loše dijelo, ili nanesu sebi nepravdu. Čovjek kada čini grih, sebi nepravdu čini. Zekarullaha. Oni se Allaha sjeti i Allaha spomeni فَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ I od Allaha oprost traži وَلَمْ يُسِرُوا لَمَا فَعْلُ I ne u kontinuitetu svjesno grijehe. Ovo je svojstvo mu'mina, mutaqija. Šeitaj može doći čovjeka prevariti hajde jednom mu radi nešto. Ali da to postane tvoje svojstvo kaže onaj maš naš kanje on je stotinu puta slago stotinu puta prevario stotinu puta ukru Nema tu bogobojaznost. Možda se desi čovjek jednom, oklizne se i padni, ali ustane. Ali non stop se klizat i non stop padat, onda tu Boga mi slabo ima bogobojaznost. Oni koji kada urade grijeh, sjeti se Allaha, isti kvar donesu i ne ustraju svjesno u grijehu. To je, vraću moja draga, svojstvo mutetlija. Također evo spomenut ćemo, još ako Bog, da ako stignemo, Nekoliko svojstava. Jedno ti svojstava jeste da mutteqi je bogobojazni, poštuju Allahove granice. Za njih su Allahove granice svete, velike. U svakom pogledu i kada su tajno i kada su javno i velike i male stvari. Također od svojstva bogobojaznih, jeste da oni se maksimalno trudi da budu pravedni. Znam sad, mi bi dosta, nas bi dosta kazao, pa mi smo pravedni. Upitaj svoju hanumu, jesi pravedan. Upitaj svoju mamu, jesi li pravedan. Upitaj svoga babu, je jesi pravedan. Upitaj svoju djecu, jesi pravedan. Pa ćeš vidjet, kad ti djeca kažu, ko što kaže, Efendija Muderis, mi voli da budemo televizija. Gde je tu pravda. Gledaš u tem kompjuter, televizni gledaš svoj deca. Brata, braća zovenu samo, ajde na kafu, odma ideš. Žena šest meseci te moli, aj samo da prođe tamo ispred oko jedan krug, drugi put. Drugi, neam kaže urim, drugi put. A braća samo zviznu, a Kika kroz prozor odma skačeš mjesto lifta. A žena sirotica Hajmo Bova, sam da vidim nebo, da vidim dže, da nije slučajno se izgublo neđe. Sam da vidim koje godišnje je doba napolje, ili ljeto ili zima, kako je lišće, ili zeleno ili je počelo crveniti, ženo drugi put, žurim. Adl i pravda je sifat, svojstvo bogobojazni. Zato Allah Đelašanu kaže وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَهَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَا أَقَرَبُ لِبْتَقْوَا Nemoj to što nekoga mrzite da bude razlog da budete nepravedni. Budite pravedni to je bliže bogobojaznost. To što nekog ne voliš, nemoj da bude razlog da mu činiš nepravdu. I to je savršenstvo Islama da nama, muslimanima, brani nepravdu, makar ne vijevnicima. Ja sam to navodio ovdje primjer. neispravnoj ispravno Aut, ured, motor po lupu, odvojiti tamo u Sarajevu istočnoj i prodaj ga nekom. Kažeš, sanji njih možeš? Nahađi. Ko meni kaže, da ne spominjem iz jednog grada, možda neko ovdje ima, ima li koji živinica? Nema, dobro je. Kaže, meni čovjek, evo ga kaže, hađi, a sad upali i kaže, nahać sa njih. Ja ga jedva dovuku do Sarajeva. <laughs> Nisam ga ni dovuku, pokvarilo se. Kaže, možeš sa njim dohađati. Eh, mi muslimani koji praktikujemo vjeru, to ne možemo uraditi. Pa makar bio nevjernik u pitanju. Ne, ne. Poštenje. U atrabu li takva? Pravda je najbliža bogobojaznosti. Praću, moja draga, mi ćemo se ovdje zaustaviti. Sljedećeg prijetka, ako bog, da opet nastavljamo. Društice sa ovom našom knjigom Edebul Mufrit od Imama Buharije. Molimo Allahu subhanahu wa ta'ala na kraju ovog naših druženja smo čuli da bude korisno za nas. Molimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nam olakša da se svi riđo mokitima ovim implementnim svojstvom. Molimo Allahu subhanahu wa ta'ala da nas okupi u džennet kao što nas okupi ovdje. Molim ga te da bude na pomoći našoj braći muđahidima gdje bili. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi stanje ummeta, da ubrza pobjedu ovom napačenom ummetu. نك ريس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك واتوب إليك